דברים, פרק כ"ג לא את אשת אביו, ולא יגלה כנף אביו. לא יבוא דקה וכרות שפכה בקהל ה'. לא יבוא ממזר בקהל ה', גם לא יבוא לו בקהל ה'. לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה', גם דור עשירי לא להם בקהל ה' עד עולם. על דבר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 כי אחיך הוא. לא תתעב מצרי, כי גר היית בארצו. בנים אשר יוולדו להם, דור שלישי, יבוא להם בקהל אדוני. כי תצא מחנה על אויביך, ונשמרת מכל דבר רע. כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור, מקרה לילה, ויצא אל מחוץ למחנה, לא יבוא אל תוך המחנה. והיה לפנות ערב, ירחץ במים. וכבוא שמש, יבוא אל תוך המחנה. ויד תהיה לך מחוץ למחנה, ויצאת שמה, חוץ. ויתד תהיה לך על אזניך, והיה בשבתך חוץ, וחפרת בה, ושבתה וכיסית את צאתך. כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחנך קדוש. ולא יראה בך ערוות דבר, ושב מאחריך. לא תסגיר עבד אל אדוניו, אשר ינצל אליך, מעם אדוניו. עמך ישב בקרבך, במקום אשר יבחר, באחד שעריך, בטוב לו, לא תוננו. לא תהיה קדשה מבנות ישראל, ולא יהיה קדש מבני ישראל. לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית אדוני אלוהיך לכל נדר. כי תועבת אדוני אלוהיך, גם שניהם. לא תשיח לאחיך נשך כסף, נשך אוכל, נשך כל דבר אשר ישח. לנוכרי תשיח, ולאחיך לא תשיח. למען יברכך אדוני אלוהיך בכל משלח ידיך על הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה. כי תדור נדר לאדוני אלוהיך, לא תאחר לשלמו. כי דרוש ידרשנו אדוני אלוהיך מאמך, והיה וכחת. וכי תחדל לנדור, לא יהיה וכחת. מוצא שפתיך, תשמור ועשית, כאשר נדרת לאדוני אלוהיך נדבה, אשר דיברת בפיך. כי תבוא בחרם רעך, ואכלת ענבים, כנפשך שובעך, ואל כלייך לא תיתן. כי תבוא בקמת רעך. וכתבת מלילות בידיך, וחרמש לא תניף על קמת רעיך.